الله, الله, الله Zaista, rada na terbi na danu za i bishrah je najodgovorniji zadatak koji može biti na zemlji nema odgovornijeg zadatka i nema složenije ni komplikovanije zadatka za čovjeka od poziva Allahu i zato čovjek da bi pozivao stvoriti te barake otala mora se obučiti mora znači biti obučen, mora biti spreman da podnese to žrtvu, jer to nije jednostavna žrtva i to nije mala žrtva A, i zaista kogod iziđe da poziva na lahom putu, da poziva ljude, da pojažnjava lahom vjeru, da poziva ljude u teohid da poziva ljude i da im objašnjava propise znači to je velika stvar no međutim prije toga mora se braća čovjek obučiti ovo je stvar koju su nas poučili naše jehovi koju smo učili i koji su nam stalno ponavdao lijepo je da čovjek ima nije da želi da pomogne Allah vjeru to je lijepo, no međutim to nije dovoljno to je samo jedan korak, da lijepa namjera ta odluka lijepo je čovjeku da želi da pomogne braći muslimanima to je lijep korak ali da ga staviš ispred sebe i da mu otvoriš abdomen ili redu i da mu izvršiš jedan zahvat hiruški, bio najmanji Ili najveći, ne može bez znanja. I ne može bez prakse. I ne može bez iskustva. I ne može, ne može, ne može. lijep nijet što želiš pomoć i ne vrijedi. Jel u redu. Možeš samo napraviti gore nikako bolje. Stoga ako želi da uči znanje i da poziva ljude u vjeru. Allahu te barake, ote Mora učiti im. Ne vrijedi, znači bez toga. Ne može koraka jednog naprijed. Naprijed, da ljude pozivaš u teohide, da ljude pozivaš u obožavanje Allaha, da pozivaš i u propise. Na osnovu čega? Mora biti Kaže Allah, kaže poslanik i kažu ashabi. To je znanje bez koga čovjek ne smije izići pred grupu ljudi da govori. Niti smije poziva, smiješ pozivati ono što znaš od propisa oko koji nema raziloženja. Pogut namaza, postaze kleta hađa, objasni zabrano alkohola, nemorala, ne znam kama te sliče o tome. Stvari o koji se sam slučaj slažu pitanja koja su precizna vezana za akid ili su vezana za tik <coughs> za propise ili za bilo šta drugo čovjek ne smije govoriti osim ako ima pri sebi jake argumente i može to znači argumentirati i dokazivo ne treba ne znači da svaki čovjek koji govori mora biti alim vrhunskog ranga ne nismo to kazali zna priča onome o čemu zna ali mora imate nešto na računu protivnom ne može se govoriti laovi ne može se govoriti laovi tako da la nagradi našu braću koja se znači ovaj Došla ovdje da nas pohvale, da nam malo prašine u oči bacio da se ne bi ovaj, uzoholili, a ovaj situacija nije taka situacija je hud kamo bolja u islamskom svijetu, tamo se razlikuje na ovdje, no međutim mi smo, tu smo gdje smo. E, spomenuo je jednu stvar na predavanju da danas nema kaborova i da nema obožavanja paganskih koja su bila. Ovaj, on će nama dozvoliti šej da se mi razliđemo sa njim da se ne složimo po tome pitaju da da ima kaburova više nego što je bilo nekad na dam ovoga šeha, kaburonoga šeha ljudi po par miliona ljudi dolazi i tavafi oko kabura, oko Huseinove glave i oko Bdeuja i oko ovoga i oko onoga znači po džamijama po stotine ljudi tavaf oko kaburova toga ima danas i kako ga je bilo u prošlosti a molim Allah da to ne bude u budućnosti Amin. Mi smo zadnjih do poglavlja min adabin ekli. Poglavlja koja govori o... Odnosno, e, poglavlja koje govori o nekim e, adabima jela. Pa ćemo ovdje spomenuti e, skupinu adaba koji se tiču jela, jer u njehoj primjeni je oživljavanje sunneta poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i... Na ovaj način se šeitanu zatvaraju putevi i vrata, znači da priđe čovjeku, a on je brižan da priđe čovjeku da učestvuje sa njim u jelu, u piću, čak i u odnosu sa ženom. Pa treba, znači, poznavati ove stvari, jer kada čovjek šeitanu, kada šeitan priđe čovjeku, onda lahko može čovjeka zavesti. Dok mu je prišao, Može da no međutim kada mu ne može prići, nema puta da mu se približi, onda je i njegovo djelovanje opada i njegove mogućnosti da zavidi čovjeka su kod i kamo kod i kamo manje. Prvo je te smijto ale bam da čovjek spomene Allahovo ime kada jede, da kaže bismillah, znači da spomene Allahovo ime kada se jede. Vidjevam Tirmizi imam Ahmed I Ebu Dawud sam je radostanim lance prorostalca daješe radijallahu ta'lana da je poslanicu sal sallallahu sallalama rekao Kada od vas neko jede Ida akele ahadukum feliekul bismillah Ida akele ahadukum fa amen feliekul bismillah fe innesije feliekul bismillah i fi awadihi u ahire Kada neko od vas jede neka kaže Bismillah Ako zaboravi neka kaže Jeli Bismillah na početku i na kraju Ne misli se da kaže na početku i na neka kaže Bismillah Znači, kada je čovjek rekao, bilo da se radi jel, u početku, jedno u kraju. I bileži, ima muslim od Huzekera, da je poslanik s.a.v. rekao, šeitan može je stahilu tam, može prići, postoji mogućnost, znači da jede ran, a, pri kojoj nije spomenuto Allahovo ime. I zbog riječi poslanika s.a.v. rekao, Amru ibn Salami kada mu rekao Ya gulam Kul bismillah, ya gulam, bismillah Okul biaminike, okul nimmayani O, dječače Spomene Allahov ime Spomene Allahov ime i jedi Svojom desnom ruku Ako Zaboravi čovjek, jeli Spomene Allahov ime, kazaće Bismillah hi fi awalihi wa ahirihi Kao što smo kazali Drugo i treće, da jede, da jede desnom, da jede desnom rukom i da ne jede ispred drugih. dači jede desnom rukom i ne jede ispred drugih. Jer je poslanik Salosalme rekao, kako prenosi Ibnu Omar, kada neko od vas, i da ekele ahadukum, fe leku kada od vas neko jede neka jede svojom desnom rukom i da šedi beahadukum, pali ješeb ješeb jemine a kada pije neka pije svojom desnicom, peinešaju pa ne je kulub jemini bi šimalih i ješreb bi šimal. Šejtan znači on pije lijevom, jede lijevo. Pa je čovjek obavez da čini četiri stvari desnom rukom. Ostalo ne mora, da jede, da pije, da uzima i da daje. Ove četiri stvari se čini desnom rukom. Ne uzimaš i ne daješ osim desnom rukom. Ostalo se može činiti lijevom, znači nije problematično. Nije problematično. i nema nikovo opravdanja da je lijevom rukom da kaže ne mogu desno. Nikakvog opravdanja nema. Koliko je ljudi bilo, naučio se, znači, spočetka kada jeo mora ovako zavrći, znači, je l' tako sa rukom, teško, uglavnom, međutim nakon tog nakon vrijeme postaje normalno. A, naknadno vrijeme postane normalno. Zašto mu je teško? Zato što nikada nije to činio. U praktinom je to jednostavno. Jer je čovjek rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, mestetat kaže kaže laestatet da mestetat. Ne mogu kaže da idem. Kako ne možeš? Šta je problem ne može da ideš desnom rukom, čoboj problem. Ne uđeš desnom rukom da promije čovjek koji je bio. Evo, nema opravdanja u tome, mora se potruditi. Mora se potruditi. Kaže Amr ibn Seleme, bio sam dječacić u okrilju poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u njegovoj osobici Pa je kaže moja ruka po posahanu svuglje Gdje god da vidim lijepo Trčim i uzimam je To se danas često dešava Ovo je kako odraste imat Jede čovjek ono što je ono što je ispred njega To je ono što ti je udišeno i Allah odredio Ako je nešto lijepše došlo ispred nekoga To je odredba nemaš pravo znači ako je zajedničko jelo Druga stvara čovjek jede i svoje posude Baš svoje sahan ispred sebe jedeš ono što nije bitno. Dakle, da kada uzmeš to ispred tebe. Sve je to tvoje ispred tebe. No, međutim, kada se jede zajednički, tada čovjek nema pravo da ovaj, da da jede ispred drugih. Pa mo je rekao poslanicu, ja sal sal gulam sami Allah. Ja gulam sami Allah. O, o dječače, spomeni, Allah, spomeni Allah. I jedi desnom rukom, i jedi ono što je ispred tebe. jedi ono što je ispred tebe. Kaže, pa nakon toga sam tako postupao. Nakon toga sam tako. Pogledaj, ovo je dječak bio, dječačić. I jedan put mu rekao poslanicama, šta kaže, nakon toga sam tako postupao. I braće, osnovaj, kada čovjek čini greško. I neko ga upozori, da se više o toj grešice ne pita i da se više ta greška ne ponavlja. Da, da se ponovi nakon toga je zaboravan, svakom se može desiti. Međutim, osnova je da se čovjeku ne ponavlja jedna te ista stvar više puta. Neko te opomenuo da ti se vidi leđa na srčni. Ne treba svaki put kada klanjaš da neko dolazi i da te dira u rame da kaže, brate, vidi se leđa i ono što je niže od leđa čuvaj svoj namaz. I nemoj kvarti namaz on ima koji si za tebe njihovi, i nemoj njih dekoncentrisati. Tako znači da je osnova da se ljudi... I onda tako idemo vraćati naprijed. Tako idemo naprijed. A uvijek, u protivnom uvijek tako kao uvijestu i učimo sa istim stvarima, istim greškama se vraćamo i ovaj, nema takav način, nema naprijed. Četvrta stvar, da se jede sa krajeva posude. Da se jede sa krajeva posude. Da se ne ide sa sredine da se jedin sa sredine, došla je u hadisu Ibn Omara, kod Ebu Dauda i Ibn Mađe, i kod imama Ahmeda sa dobrim lancem prenostavca, da je poslanic Salasana me rekao, znači u hadisu Napasa, kaže se, el bereket u tenzilu fio sate a bereket se spušta na sredinu rane, znači imamo posudu, jednu veliku sve idemo zajednički, bereket dolazi na sredinu i onda se širi po posudi, ali tako, dolazi bereket, no međutim ako jedemo sa sredine, Ako pojedemo to sa sredine, smo, uzeli smo, znači, bereket. Skratili smo sebi bereket. Volate kulum ima satihi. Nemojte jesti sa sredine, znači. Fekulum in hafe dei. Već jedite sa strane. Dalje je da čovjek ne jede u položaju gdje je naslonjen. Znači, na stranu. ne misli, znači da je nastavljeno leđima, nego da se, hmm. znači na jednu stranu, kao na ruku, da jednu drugu, da se ostali. Jer je postanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, ima anefera akunu tekijen, što se mene tiče, ja ne jedem, jeli tako da sam nastavljen, naherit, ovako nam ne nešto proredo. Šesto, da ne, da ne, da ne kudi da ne kudi Ebu Hurere prenosi, pa kaže, nije kudi kudio poslanica hranu nikada. Ako bi mu se dopala, jeo je, a ako mu se ne bi dopala, ostavio. Ha? Ako mu se dopadne, šta? Jede. Ako mu se ne dopadne, šuti, ostavi i završeno. Jel u redu? Jedan je čovjek kudi sahat vremena. Šta nakon toga? Jel postala ljepša, vkusnija? Nije. Nade jedan selepa došao i kaže, kaže, no. jest danas hladno. A kaže, moj što je pored njega, kaže, je, a je ti sada toplo? Je se ugrio? To što si rekao sada, hladno je. Je se ugrijao nakon toga? Pa kažu, to, to, je, to je riječ koja je bez potrebe. Kaže, danas hladno, živimo. Evo, ovdje u našoj sara, Sarajevi, je tako, zima, kada je januar. Naravno je hladno, evo tako. I sada jedan drugim imamo izašno sve na polje hlad i mi ćemo jeste hladno. Kako koristo toga? Kaže, to, su, to, je, to je abes. To su liči koje nemaju nikakve, nikakve znači ovaj vrijednosti. Naravno, selet je bio takav, pa su to smatrali da je to bespotreban govor. Kod nas je to premija. Kad se završi na tome, kažemo alhamdulina, nije otišlo dalje, nismo nikoga ugovorili, nismo nikoga potvorili, kazali smo istino to je da je šta? Da je hladno. Pa kaže je poslanik, samo glede šta bi ostalio, bi hranu. Ne sviđamo se, ostavimo. Ne nalazi joj znači stotine mahana. Jer ta hrana koju ti nađeš mahane i hrana koju mi nalazimo mahane, to se kod određenih ljudi danas smatra džennecka hrana. To da određeni ljudi imaju, oni bi smatrali da su dženne A kruh koji je star ili gljep koji je star osam dana i ne znam, hrana koju smo mi već davno na, na ukese potrpali da je bacimo i tako dalje, to je ljudima džennecka hrana jer umir otklati i onda čovjek dođe i kudi a da ne govorimo šta mi kudim od hrana da ne da se ljudi pokupe oko hrane i bolje je da jedu zajednički Znači, ako je više ljudi, onda je bolje da jedu naročno, ne može jesti, jeli, ovaj, Ne može jesti 50 ljudi iz jedne posude. Ali može, 5, 6, 7, koliko može znači iz jedne posude, to je bolje nego da se vadi hrana, znači i da se odbojno jede. Iako to nije zabranjeno. Nije zabranjeno, no međutim, bolje da se jede zajednički jer je poslanik sao sam rekao rana dvojica vidi za trojicu a rana trojice vidi za četvericu. I ima hadis koga vjerodostojnom učenjaka Albaniusa je u džamije, sećam se hadisa ovaj. Da poslanik sao sam rekao eh uh habu taami ila Allah ma kasuret alayhi al Tako je hadis, Naj, najdraža hrana je Allahova ana pod kojoj puno ruku radi, što ima više ruku tu, što je više ruku umješano, to je Allahu drže. Da u tome je bereket, u tome je bereket veći. I došla je u tom hadisu kod debu Davuda, koji ima slab lana se prenosila, sada da se ashabi poželili poslaniku, slavu sveme, da, jedu, ali, ali se ne mogu najesiti. Jedemo Allahom poslaniča, ništa. Ne. Kaže, jedite li skupa ili odvojeno? Kaže, odvojeno Allahom poslaniča. Naravno, solko se odvoji, solko sebi. Kaže, ne, jedite skupa, jedite skupa, ispomenite Allahov ime, pa ćete imati u tome bereke. No, međutim, ovaj hadisija koja daji, kao, kao predaja, kao verzija, smisao njen. Ha. Šta? Smisao A to je da se šta jede Zajednički potvrđuje ostali hadisi, jel tako? Pa ponekad može predaja put, potvrđen Bude smisao predajen. pri Prismisao, a to je da se ide zajednički Osmo, da čovjek Pojede zalogaj kojim ispadne Da ga očisti Koliko može A da ga očisti koliko može Pa tamo bilo da i je ostane jedan dio, jer imate ponekad rana koja suha, ne može ništa primljeno. Međutim, jedete kolačko i ima na sve šlag, ispadne. Je tako. Šlag je sve primio što je primio. Ono sve što je primljeno može se ostraniti, nije sporno. Ali ne treba to baciti. Ne treba, to znači bacati. I ne treba slušati oni koji vam pođu, prilaze vam sa strane bakterije, ne bakterije tako. Osto no, veniš. Poslanik je sasvim znao za sve vrste bakterija u smislu da je ovo došla kao objava i ne bi nam rekao nešto što nam šteti. Ne može zbraći naći u ushrjeti jedan hadis koji šteti čovjeku ni njegovom zdravlju, njegovom moralu, njegovoj vjeri ni ničemu. Kada bi kopali ljudi i džini do dosudnjeg dana, ne mogu naći jedan hadis koji bi bio dostojan potvrđenog poslanika sasvim da šteti čovjeku. To je nemoguće. Ili je šerija došao da popravi stanje ljudi na dunjalu i na I sad ovdje jedan put, kaže, muha kada upadne u čašu, upala. I sad kaže, ja trebam zagnjurit, je li tako? Jer u jednom krilo je šta lijeka, u drugom. Kaže, nije mi dovoljno što je upala, još je ja gnjurim. Još je ja šta gnjurim. To je, to je uloženje, znači, ovaj. Na takav način možemo poricati sve što nam razumune. Kaže, razum ne ulazi, ulozi, to je razumni prihvat. Znači, i razum, tvoj krljavi razum i truhli, one ne prihvata a razum Selepa je to prihvatio koji su bili razumniji od nas oni to prihvatio i nisto to problema nisu najš nikakvog spora da je došao melek smrti i da ga je ošamario Musa, ali i slavno da ga u da demoko izbio nisu tome, vidim, nikakve nikakve smetnje da s to može desiti a uzvišan je Allah kada hoće nešto da to se desi tako da je ovo braćo Bonton mi imamo, muslimani, Bonton ako smijemo tako ga. a on se zove Sunnet Rasulullaha sallallahu alaihihova sallam to je naš Bonton Pa naš bonton nije, znači da jedemo lijevom rukom, naš bonton nije da, da, da bacamo ono što ostane, naš bonton nije da ostavljamo posude prazne, da ne pojedemo se, to nije bonton muslimana. A sve što se kosi ovaj bontonom muslimana, a mi volimo kazati sunnetom, poslanika, sallallahu alaihi sallam, to je neispravno i pogrešno. Kaže poslanica, sallallahu alaihi sallam, znači kada vam ispadne zalogaj, neka ga Neko od vas neka ga uzme i neka očisti ono što od neprijatnosti na njemu, potom neka ga pojede, neka ga ne ostavlja šeipanu. Ah, se vidjeli zašto? To je hrana za njega. Rekao si bismila, ne može prići. Stoji i gleda, čeka od šta ispasti. I ispadne ti ti mu ostaviš. I ono da jede i smijec. I ono da jede i smijec. to da se poližu prsti i da se poliže posuda iz koje se... Jede prije nego što se ruka obriše, bilo se obrišene čim je da se opere. Od džabira se prenosi kako biližava muslimu svojme sahihu, da je poslanik Salosremena redio da se poližu prsti i posuda iz koje se jede. I rekao je, vi ne znate u kom dijelu vaše hrane je bereket. Možda braće čovjek jede, jede ali u jednom dijelu, a jedna mrva mala je ostala, u njoj je bereket. Tu ga sad čovjek ne može pojesti, da. Niko nije prisilan da mora da trpa, da trpa do, da, nije tako. No međutim treba gledati kada uzima hranu, koliko uzima i da ono što je uzeo da pojede. Pa, ono što je uzeo da pojede. Znači, možda je na tom mjestu što je ostalo zaloga ili manje zaloga je da, ili više ili manje, da u tome bereket. A to čovjek nije jede. I ono sve što se pojao, i vitamini, i sve što ima, moguće ništa, vitamini su ostala u jome zalogaj. I bereket ranje ostao u zalogaj i znači poja snaga i kuvet koju trebaš uzeti od rane ostao u tom zalogu pa čovjek se ponekad najde i bude cijeli dan sit, ništa ponekad se najde, natrpa, čudi se koliko je pojao i nakon dva sata kaže mogao bistvu rukoličinu pojesti zato što nema šta bereketa, vraćo, nema bereketa razumijete? Čeholi Slam Ibruta ime je pisao za jedno večer što bi kopista morao sedam dana prepsivati on sjedne i piše ne samo da piše, on razmišlja šta će šta pisati Lako je prepisat neko napisao i ti, prepije što je jednostavno, ni za što odgovara, ni samo da budu harf to harfa pa da budu povezani rečenice onako kako je autor napisao. No međutim onaj koji piše mora šta razmišljati da to bude povezano, to bude da cjelina, da ne dođe sa, sa ne, ne, ne ne nejasnim stvarima i tako dalje ili, ili mutim ne kakvim rečenicama, izrazima koje će biti pogrešan svaki, el tako? Pa Šejh Ali Sami tamo sedi jedno veče je razmišlja i piše, i drugi kopisa dođe 7 dana slomi se da to prepije. Zašto? Zato što jedan ima bereket a nema. Za što je bereket je bereket tome. Ne. Pa da čovjek oliže prste, ili da mu se oližu prsti. Ili da mu se, šta? U pasivu. U pasivu. Šta znači da mu se oližu? Da pržiš prsti ženi da te oliže ruku, djete tu. Ili da te oližeš ruku, djete ženi, ili prst od djeta ne smije da. Znači bit je da taj bereket koji je na prstu šta da se otkoni. Da se otkoni. Ovo je braćo Ovo veže mi srca. Zašto se kaže čovjek koji uzme zalogaj i stavi ga u uste svoje ženi. Ti možeš mi doneti tortu veliku i bacio, evo ti jedi. Na <laughs> <Ja>, tako. <laughs> možeš uzeti kuptilje timu, košulju malo i baciš mu sa pometra, evo ti košulja nova bucije. Nije to tako. Evo kaže, kada mu dođeš i pomiluješ ga po glavi Svaka ova stvar, braćo, ima i danas oni dolaze i kaže koliko znači kada roditelj uzme djete i kada ga prislonina privije ga na svoje grudi kada sve mi to imamo, odavno, odavno. Sve je to došlo odavno, znači ti dodir i tako dalje, pop, dodir kada se rukuju dvojica muslimana, pa kada se uzmu za ruku, pa kada stisnu jedan drugom ruku, znači da, da, da padaju grijesi sa njih kao što pada suho lišće sa sdreve, tako je došlo kod tabaranije u srednjem mođemu i tako dalje. Sve to došao su netu poslanika sa vojskom. Možda ne na tako uh e, podrobno pojašnjen način, ali smisao svega toga je došao U motor su muova, sa mnogo, ali jeovalio sebe. I na kraju hrane da Zahvali Allahu te bareke va da zahvali da prouči jednu od ova koje se navode, a dvojne se dove se povede u sunetu poslanika, sallallahu sallam. Alhamdulillah, ila li <tosniti> tljepana, uarvana, kajde me stiljim, kvala me kfure. Jedna dova, icem, koja je samlika od Buhari, iz Sahihu, koja glastao u prijevodu, hvala Allahu, koji je nas je nehranio, ne pojio, ne put i ne bez zahvale njemu, te I druge dove koje se navode, jel koje su došle nakon koja godova da se prouči ne smeta ako neko zaviše dovada i mjenja i to je hajr i ber. Da s isto tako učini doval koje je donio hranu, ko je donio hranu, mislimo čija je hrana, vlasnik znači hrane koji je pozvao ljude na obrok. Kao što je došlo u pogledu postača afṭaran dikum afṭaran dikum as-sa'imūn wa akala ṭa'amukum al Kod vas su postači iftarili, jeli su vašu hranu odabrani i na vas, vas blagosidaju meleci. Allahume barik lahum tima razaktahum, vol fir lahum, varham hum, gospodaru naš, da im bereket u ome čime si obskribio uh, i oprostim i smilujem se. Znači, da se da ovo učini čovjeku koji te znači počastio hranu. I nakon toga da čovjek očisti da opere svoje ruke. Da opere svoje ruke, znači da ako je jeli, već je u rukama i... ovaj. Ako ima potrebe, jel da ponekad jede čovjek hranu koja je suha i tako da li, nema potrebe da pere ruke, jel je sendić ponekad ništa, znači ostane ruke, ostanu suhe kakve jesu. Došao je ovaj kod Ebu Davuda i kod imama Timizije i kod Ibnu Mađe, kod je govorio da je poslanik, s.a.v. rekao, ko od vas zaspe ko dva zaspe, a na ne rukama nešto od mast, koja ostane, znači ono što ostane na hrane, pa ga pogodi nešto, a neka ne krivi osim samog sebe. Neka ne krivi osim samog sebe. Znači, kada čovjek jede nešto, pa mu ostanu ruke, jeo si nešto, znači jeo si hranu, krompir, ne znam, meso i tako dalje, pa ostane na rukama nešto masno. Znači, treba to čovjek da uklone, znači da oliže i nakon toga da to obriše ili još bolje, znači da to opere. Bože, još bolje da to znači, opere da to uklone. To bi neki bi koji se tiču, znači, hrane. Nema ništa što ukazuje da ruke treba prati prije jela. Znači, u se more i ruža ruke prati prije jela. Ako su ljuke prljave, ako ima potreba da je čovjek opere, ne smeta. No, međutim, čovjek se oblastio, obavio namaz i sjio, prošlo par minuta, nakon da treba da jede, žena postavila hranu, nema potrebe da pere ruke. Ko želim može oprati ruke radi radi sebe, no međutim to se ne tretira i u kom pogledu šta? Sunneto. Jer to nije znači došao da se prije jela kažemo da je nemaju sati onda ne, ako ima potrebe, ako čovjek vidi da je bio jedno vrijeme dirao može stvari i tako dalje, ne smeta. No međutim nije to sunnet koji je nužno da se mora prije svakog, znači jela pre ruke, to je jedan dio islamskog učenja ubrajao u da je za novotarije. No, ima Merbehe Behi kako sećamo u svom la Lada ma svoje delo koje zove a da u jednom tom štampano neki četstva stranica spominje to presedim mama malika. i nije to nije to pore mama Malik znači kažemo kada kada nema potrebe kada nema potrebe čovjek izlade da sa rukom čistom znači poglavlje asaidu ahkam poglavlje loba I propisi lova Lov i propisi lova Kada kažemo sajd On može lov, znači On može u arapskom mjestu označava dvije stvari Može označavati A postupak jeli, Sam lov Kako čovjek dolazi do životinje Da je uhvati bilo živu Ili da je nađe mrtvoj u redu Nakon što je pogodi I može označavati SaIT može začavati samo životinje koja se šta? lobije. Pa kada se kaže lob, hože lobo dosta strašno, da. Postupa samim procesom loba, a može što odnosi na životinju. Na ulov, tako. Lov i ulov jedno i drugo znači označava jelce. Pa u Kur'anu je došlo u jednom i u drugom smislu. Je dosta znači došlo je i u jednom i u drugom svist kaže uzvišeni Allah t'barakoj taala i da stadu, kada halal tum fastadu kada serijete obreda onda lovite onda lovite i došlo je u rečima barake walaha alaha zawaj la tqtulu sayda wa antum hurm nemojte ubijati lov kada ste u hramima šta znači ovde nemojte ubijati lov lov znači šta životinje al tako Nemojte ublijeti životinje dok ste u hraminu. Propis slova. Kakav je propis slova? Kada kažemo propis, ko će mi kazati na što mislimo? Djeci. Bravo. Znači, govorimo šedetski propis. na koju, U koju deređu ulazi taj propis? A on može ulaziti u jednu od pet deređa. Koje? Ko ću spomenuti? A? Jedna od pede ređa. Ima li još neko? Ima neko novi? Koji je to pede ređa u koje ulaze svi propisi na zemlji, sve što se je pojavilo na zemlji, ulazi u ti propisi. Ovaj stub i ovaj tepih i ova stolca, ovaj telefon i ovaj namaz koji smo ulazi, ovaj sve ulazi u ti pet propisa. Nema šestom. Hajde, reci. S Aram. Moba. Mendov je sumet. Mekruhi je još jedna, ona naj... Ha? Haram. Haram, jel on rekao Haram? Onda rekao Vajjib. Znači idemo Vajjib, Sunnet, Mubah, Mekruhi, Haram. Ili obrato, Haram, Mekru, Mubah, Sunnet i Vajjib. Znači svi nema na zemlji, braćo ništa što god se pojavilo. Kažemo, ova kamera što je? Mubah. Mubah. Ovo ovaj je namaz koji smo ovdje što je? Vajjib, jel tako? Znači, nema, nema na propisa na zemlji da ulazi, ne ulazi jedno do pet svadi. I kažemo sada, lov u koji propis ulazi. Obavljanje hađa u koji Zato se znači, kada kažemo propis, mislimo, znači, gdje ćemo ga sve sada znamo, njegovu deređu u šarijatu. Nema razilaženja među islamskim učenjacima, znači, konsensus da je da je lov šta? Sunjeti li mu Ili bađi? Molim? Mubah. Molim? Kako kad? Kako kad? Ako, ako je došlo, jeli, ovaj 5 u 12, onda, ako nema ništa drugo, onda će biti vađen, da čovjek sačuva. Osnova je da je, znači, braćo lov, da je Mubah. To je hrana, pitanje hrane, znači, odljeće svega. To su stvari vezane, znači, a, a, nisu direktno, znači, vezane za vjeru, kao, jeli, propisi su drugo. No, međutim, ta stvar, jeli, ona je vezana, znači, Ne, nije direktno vezano znači za vjeru pa biva uba. Znači nije ibadet da kažem ibadet. Druga stvar da čovjek lovi pa da nahrani svoju porodicu, to je šta je? Muba sa lijepim. Nije tako će onda ispavanje biti šta? Ibadet, je l' tako? Imam večeras nije da se odmorim lijepo da bi mogao usta da klanjam ruč i namazili da bi mogao sutra da odem da zaradim svoj porod zop da mogao sutra dan da bratu Mustemanu pomognem on kakav težak posao, to je drugo. A kada se uz muba dodalije prijet, to je drugo no međutim mi, mi govorimo šta osnovi, osnova je da je šta, lov, onda lov može biti haram, da tako, da ovo ćemo spomenuti, idemo da, da lovimo da se vježbamo životinjama, da tako, idemo da lovimo da se vježbamo na životinjama, i slično tome, znači može biti i, može biti i haram. Uzišen je Allah tabaraka od ta'ala kaže, uhenu lekum sajdu l'bahri wataamuhume ta'al lekum ariseyjamu uhurri me alejkum Saidul Barima, dumtum hurma. Vama je dozvoljeno da lovite u moru i ulovite dete i da se njime vi i putnici koristite. A zabranjeno vam je da lovite na kopru dok ste u obredima. Zabranjeno da lovite. Onda znači možemo loviti šta? Usput kad ideš dole i išao negde preko mora da onako zahvatiš Možeš loviti, je tako? A ne smiješ loviti šta? Na kopu. Ne smiješ loviti na kopu. Kada ne smiješ loviti na kopu? Kada su uđeš na hađa da halel tom festadu i kada oblede hađa obavljate, ne lovite. Zabredeno je znači čoviku da lovite. Uz ištene Allah tabaraka kaže jes alunake ma dao hilla lahum kulu hilla lakumu tajibat o ma'alamtum ili javarihi mukellibin tu'alimunahuna mima'alakum unma mima'alamekum unma fekulu mimam sekna alaikum od kurusme Allahi alaikum fitaju te šta im je dozvoljeno od hrana da jedu reci dozvoljene vam lijepa jela i ono što se ulove vaše životinje koje ste lovu povučili poučili ste, onome ćemo se Allah pouči. I jedite ono, što vam ulove ispomenta Allahove. Pa svoj dokazi iz Kur'ana, da šta? Da lovi, ima svoje, svoju temeljenost, svoju legitimnost. Znači, da je dozvoljeno loviti. Da je dozvoljeno loviti. loviti. I došla je u hadisu, koga bileže Buhane ustim Muslim, od Adija ibn Hatima, da je rekao, rekao sa vallahu poslanoviće, ja ponekad kaže, pusti moga psa poučenog, a pa mi donese životinju i spomenem Allahovo ime. Pa je rekao poslanik, kada pošedeš svoga psa poučenog i spomeneš Allahovo ime, jedi. Kaže šta? Pustiš ga i kaže Bismillah. I on ide i uhvatiti životinu. Spomeno Allahovo ime i pustio ga, jedi. A pas je šta? Poučen. Pustio si poučenog psa. Poučenog psa. Ne džahila. <laughs> <laughs> kaže ova in katelne jara su lada, kažu, iako ubije Allaho posleća, ako on ubije, sad pes, ti si uzeo šta? pogodio si psa čime? pračkom, je tako? O, pogodio si ne, zeca bravo, pogodio si zeca pračkom i zec je pao je ja bih rekao onim onužjima, ne smijemo to spominjeti nema smisla, jer imat problema, ali tako je musliman, danas ne smije imati pri sebi, znači, ni lovačko oružje. Molim te, sve što imaš, predaj, to ti je najsigurnije. Jer, znači, uvijedit se ljudi i ovaj naće se, jeli. Znači, imaš šta? Pračku. Pračku, najmjerniji ćeš biti. Imaš pračku i pogodiš zejca. I zeć je otišao i ti si poslao psa svog lovačkog, kažeš, bismila. I ide nakon vremena i nosi zejca. Postoji mogućnost da ga je, da je smrta stupa od psa. Postoji. A postoji mogućnost da je stupa od pračke. Postoji. Postoji, postoji mogućnost da je stupa od pračke. No, međutim, tebi je dozirano šta da ga jedeš. Zato što je ulovio ti to pas koji je poučen. A ovo na odliku a ilma zdanja. Pas poučen bolji od onoga koji šta nije poučen. I tako je pas Samo je tako. Znači, da je, on, da je zdanje i koji ima zdanje, da je bolj od onega koji nema zdanje. Jesno. Kaže, o in katelne je ja rasulullah, i ako ubije pas, ako onu, kaže poslanik, salosanome, o in katelne, sve ne bude bilo sa dvojim psom drugih pasa. Sve ne bude bilo sa svojim psom drugih pasa. Sve dok ne bude psom drugih pasa. jer ti si došao sa toga pisan, iznaš da je poučen i da se kazao šta bismillah. A za druge ne znaš. Dakle taj, dakle se on rodi, dakle on došao, ne znaš, je l' tako? Čiji je nemaš pojma. Pa se ne može znači u tom slučaju jest. Kaže šta ako ga pogodim sa el-mirad? El-mirad to je znači kao koplje koje na vrhu ima drveno, koje na vrhu ima željezo. Tači. Šta ako ga pogodim tim kopljama Allahu poslanici? kaže, rekao je poslanik sallallahu alaihiho sallame, ako ga probodeš, jedi. A kaže, ako ga pogodiš, popreš neći, onda nemoj jest. Jer je to šta? Onda je to leš, jest. Ali smo spobjeli ono je četir vrste. El, munha, el munhanikatu, el maukuzatu, el mutarednijetu, el natiha. El munhanika je ona koja se u, da, u Davide da me ona koja je udarena tupim predmetom. Volim u ta red dije, to ona koja se strovali sa brda. Ono piha, to je ona koja bude sa od druge životinje koju probode. Pa je ova, ali me zabranjena. To je znači, ubije, kamenom je. Kazali smo, kada ganjaš pile, pa ga pogodiš čime? Kamenom. Ili ganjaš zeca, pa ga pogodiš kamenom. Jel uredno? znači to nije lov možeš kazati ja sam kamenom nego, nego ono što lovi mora biti da probada da ranjava jer ono što probode je to šta to pusti krv kamen udariš mu leđa slomiš mu kič mu i leđa i sve no međutim šta životinja i dalje znači slomljena šta i umire ali nema znači otvoreno da izlazi šta krv to nije lov to je, znači, je ubistvo tukim predmetima kaže ako ga pogodiš sa e, poprećno, nemoj to, jesno. Kada će biti zabranjen lov? Kada će biti zabranjen osto Osnovno je da je lov halal. Osnovno je, da je halal. No miđutim halal može biti isto tako i haram ako se znači ne ispune određeni uvjeti ili ako Tu imaju nekakvi popratni elementi... ...koji znači... ...mjenjaju propis. Biće haram... ...ako se cilja lovom... ...ako se cilja lovom... ...igra i zabava. Ubijanje vremena. Ono što ljudi kažu... ...ubijam vrijeme. Znate što znači... ...kada kažem vreću ubijam vrijeme? Znači... ...idem sebe ubiti. Jer čovjekov život je u njegovom vremenu. I kaže... ...ubijam vrijeme... ...ubijaš taj dan... Kao da si uzio jedan dio sebe, uzmi sebe, podijeli sebe na hiljade, koliko imaš već dana, koliko ti je Allah propizuo, to, to ti ne znaš. I kao da si došao, jedan dio sebe ubiješ. To je ubijanje vremena. I kako čovjek ponekad poželi da ima vremena da je dan 48 sati ili 72 sahta, da je duži, da možeš obaviti potrebe koje imaš i da možeš uratiti ono što bi rad uradio. Kažu ljudi, ja ubijam vrijeme. Ja ubijam vrijeme. Ako se zabav, cida zabava, a ne cilja se znači ubistvo životinje u smislu da čovjek to uzme i da to jede i da nahrani sebe i druge, tim mesom, to je zabavno. Isto što rade neki, hvataju ribe, uhvatije i otkačije i bacin. Iako je ne ubija udeno, međutim jeste, to je ozredno, tako uđe, ponekad proguta riba u udicu, sve što se deša, onda je i čupa to iz nje i da potom to je baci. To je to je To je znači igra i zabava, to nije dozvoljeno. I koristi li to nešto znači ne koristi. Čemu to koristi? Kakali kakvoje to zanimanje? Kad kad je došao kod kralja i uzeo 80 onih onih onih kop ima kopljadi i baci jedno, a svako koplja na kraj ima one ušice. I kroz to probode drugo. I kroz oto drugo, treće, i tako ih niže 80, i ni jednom ne promaši. Krak gleda kaže, odlično. Dajte mu, kaže, 80 dinara. I kaže, udarte mu 80 bičeva. Kaže, kaže dobro, razumijem 80 dinara. a zašto sam nezim? Kaže, 80 dinara, kaže, zato što je naučio posao majstor. Stvarno je, kaže, majstor. I radi kako treba. A međutim, 80 bičeva kaže, zato što je naučio zdanje koje nikome ne koristi. Kome koristi to znanje? Kome koristi znanje da odmiješ šeš čunaka i bacaš iza leđa i vrtiš i još mi reći lijevo i desne? Kom je, kom, da, da možeš bacat 300.000 čunaka? Što ti koristi to? Znanje ne koristi ni na Dunjaluku, ni na Ahiretu, osim da dođeš od neznalica i da mi To je koji će doći da plati, da glede koliko čovjek fati šeš čunaka. To je to znanje, to je to nešto što je Ja Je tako? Pa se ponekad pamet, blagostano je, kome je pamet u čungu. i kome je pamet u kopačkama i u mreži. Kazali smo da nije dozvoljeno šta. Nije dozvoljeno loviti i zabave. I zabave. Došao vadi su i je poslanicom, ali sada mi rekao nemojte uzimati nešta što je živo kao metu. Nemojte uzvrati ništa što je živo kao metu To bineži imam muslim i Nesaj i drugim I kaže Nesaj i divnu džubej Kako bineži imam muslim Prošao je Ibnu Omar pored dudi koji, koji su postavili Kokoš kao metu Postavili su Pile kao metu I gađali I kada je naišao Ibnu Omar Nestar, ispren, pobjegli svi Kaže ko je ovo uradio Kaže poslanik je zavsem prokleo Onoga ko je ovo radio proklona. Znači meta se može postaviti ako već čovjek vježba gađanje strelom ili nožem ili oružjem, nije bitno. Jeli? postaviti šta metu? Dači, nešto što je ovaj U što se može gađati, tako? Prvo biste što u tome, a nikako postaviti znači živu živu je li ovaj kao metu ili kaz gađa vatra ili oružjem tamo znegu ostrlanih gdje je dozvoleno, gdje ima dozvola za gađanje i tako da. Da nismo bili prozvani koga vi to pozivate da ide vježbati negdje gađanje. Jer danas je braćo danas je riječ i etiketiranje i i, i, i na pumpavanje stvari moda. I da se terorizam i terorizam i ubosti terorizam i svugdje terorizam nigdje ništa petarda nigdje nije otpalila. Petarda nismo čuli nigdje, a uvijek nekakav terorizam jedno što se pumpa i nešto se pikuplja i neko nešto radi iza leđa i neko nešto muti, i planira i scenira i tako, a nigdje ništa nema. Pa stara mu majka mora jedan put, znači nešto, mora sitnica nekakva biti, jeli. No, međutim, ovaj cilj je masama, jeli, mazati oči. Jel tako, onda najakše sa njima manipuliša. Kaže, prokleo je poslanik sa osamima onoga, ako ovo šta radi, ko postavi, znači živu, znači, jeli, ko postavi nešto što ima dušu za metu. Drugo Da bi od uslova da bi znači lov bio ispravan jeste da čovjek koji lovi znači nije muhrim bilo da se radi o hadžu ili umri jer haram je njemu znači da lovi tako šta nije dozvoljeno da lovi Wa hadema aleikum saydul barri ma dumtum hulma I vama je zabranjeno, zabranjen je ovaj kopnini lov, na kopno da lovite, dok ste u ihramima. I o smo govorili u poglavlju hače. Srećate se. Smo govorili, znači, o tome, znači, o lovu. Tamo kada se spominjala, znači, predaje, pa da je dozvoljeno onome koje sa ljudima, a nije Mohrin Paon ulovi, a oni ne pokažu i nisu mu dali streli u redu. Znači, to je vezano za lov moharima. Znači, da bi lov bio halal, šta da bi ono, ulov da bi bio halal, mora biti šta isprinu šartova. Jedna šartova jeste da čovjek koji lovi nije šta. Nije u ihramima. Da nije u ihrama, to jeste da nije u obredima. A, isto tako, zabranjeno je loviti u haremu. Ono poglavlje. Onaj prostor, što je zaštićeni prostor, zove haremu na tako sveti prostor, u njemu je zabranjeno šta? Lop. Znači, to je vezano za znači, mekoj medinu, i u tome smo isto tako govorili, što spogled u pogledu hađana. I četvrta stvar, zabranjeno je lojiti nešto što je vlasništ drugog čovjeka. Zec u gori je vlasnik onoga komu prvi dođe. Koga prvi vidi, ali gledajte, to je njegov. Kao što je prvi saf. Prvi saf je onome, ili opće mjesto u džami, je onome je šta, ko prvi dođe. Tako i u lobu. No, međutim, čovjek ima životinje uzgaja. Komšija ti, negdje tamo ima lijepe jelene. Uzgajaj, ograđeno sve, i ti dođeš išome. Ti... Kažeš, pa komšo, ovo je lov. Lov je ovo, je tako. Ko prvi dođe, to je njegov. Nije, to, nije, to, to, je, to je čuvana životinja i to nije tvoje vlasništvo. To nije tvoje vlasništvo. To me čovjek nema, znači, pravo da to lovi. Je li Znači, mora biti to što se lovi slobodno. No, međutim, ako ima nešto što je da je zaštićeno, odnosno da je vlastištvo reči je lično i da to onda love to je neospravno znači da se lovi ja neću govoriti neću kazati da je haram da čovjek ulovi šarijatski, nešto što je zabranjeno loviti u vremenu kada zabrane institucije, evo li idu za lovu pa vrijeme, znači period kada životinji doziraju šta da se love no međutim neću mu kazati da to haram šarijatski znači ovaj A su jesti, ako su lovinu, međutim, nije ispravno tada loviti vraću. Jer to, kada je došlo vrijeme zabrane lova, došlo je šta? S cilom, s razlogom. Znači, tada ima, znači, mogućnost istrebljenja tih životinja. I to treba poštoviti. Znači, to treba poštoviti. Jer to su stvari koje se zovu, to mi je vraća semafor na ulici. Semafor je postavljena dičedana radio opće koristi, rad javnog interesa. Na ovakav način ćemo iskorijeniti, znači bitno je čovjeku, ja ću to uloviti, ja. Sam, ne, ti ako uloviš, više nisam u pitanju ti, nego u pitanju cijelo društvo. Te životinje znači imaju morad imaju onaj svoj period što kada se razložavaju i kada se omogućuje, moguće sada ćeš loviti, nakon toga nećeš nikad više loviti. Tako da to treba poštovati. Kada je znači zabranjeno, znači zakonski da se lovi, treba to poštovati, treba to uvažiti jer to je opća korist javni interes, to se zove el masaleh al mursaleh javni oni ili opća interes ili opći interesatori je jedan litvara šerijata. Da, znači budući da u šerijatu nema nikakve zabrane, je li, da, da, da, da u jednom periodu znači bude zbog a albo od određenog razloga je da bude zabranjeno, bude zabranjeno. No. Došli smo do metoda slova, pa metoda slova. Kao što mećemo Šalala govori o o našim narodnim ljudima. Allah ta'ala ala, sallahu wa lalaihi wa sallam,